گرانه مخترماریدون کو د مولانا لیا کتلیس ده دوره تفسیر قرآن چی پا مدرسه دارو القرآن کالو خان کی پسندو دار چنگی شویده ده دی د ملاوی دو پتیاسه تای تا اشاہ دی توید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازانیز ده مینچوک جنگیر رو سوابی پروپرائیدر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو کارمان تبیاغ کی که چاقه دو خوش خکارو ندی خدای خدو پاک یوکی ورکی ملکهو باچه اقتلا مئی شاہا چاہتا چو خوالی آیا دو شیخ صادی اقا خبر را چاقا ایو مدوشو وزه کی نو چلن دو روشو و ویرازا نو ساده بادو جمعی چولی وی خلق ملمانه که نیو با خیر علی و جی و پخیر و داغذ و اغذی که نیو داتا سزایس خواست لپ پر نکلیشم نو تونده کی که که نیست چه کلا که نیست نگی تو ورگ تو بیاتی نی خواه دا ملمانه نیچه دوش کنن تو بیاد داغذ یوزر لکی نیو بیاد بکینا ویز خدا نو را روان شو را غی کورتا جامعی خی خیلی مزیدار واشو لسپینی اللو رو پگرووالا چلون یو یو ترې پخې را لې دی یو بلې پخې را لې دی یو دی واله ولې سپينه جامو و اوس کيناسته پينډه کې ثاني کې ډوډو فروښه او انګول پکه واچو فروه ګوره ځکه چې ځان هماله منه خفخ خلق کې نستو سپينه جامو والا اما ته یو غزه سورکينه نه چوس جامې مرو واستې فإن هذا المال لديه مال لديه جامعه لديه فإن أخذها فإن أخذها لسطن ومنا فإن هذا المال لديه سبين جامعه والله خدا فاك عطي ورقيم ورقه باچه يختلا من يشعى چاة تاة وخالي والله خدا فاك واس ونعليم خام بفراخه ودفوري وقال لهم قيد تا نبيهم تغمبر ددي ان آتا ملكي ریشکای نه خایا داو ایا تیو کمت دا چی راوشی تاسو ته سندک سیه پارو کې سکینتن آرام میر رب کوم له طرفه بار استا انا وبقيه اطاشي بي مما باغ سنا تركال موسى چپريخي موسارف كلام واه الهيرون اخر سلام تحملهم ملائكه چي وروي باغيل راه فرشتي ناغي ویلو یوهدوی چا دې سند په تاسو خاص سونه خو کندی په کې پراته یې پاتکه په کې د موسی علی السلام انور زاګی کې نو حالانګه تابوت کې توروث نسخه وا آرام آرام دا الله پکې پېتای مه لایيږي په کونټه او په کینه مه لایيږي چې په پټ کې په کونټه ا پګټوبان نه په له غوښنه شانه آرام مليويږي آرام چرایږي په قران سنت باندې راځي نو طارافت نسخه او ډيري اعماله کاو د دې بنه اسريننه دا طارافت تمکه د جهاد چکم نه غشته وو په زور ته وو دا دمره به خوندو دمخه به خونته پکې چې کتاب هغه ته نه ورولو له دې بیان خپل غبطه لوي نه کنا اے کام ساو او اکی او پکی دا وستم دا غصی چطے اوزاو کنتو پی کتنی کا دا پلانی کنتی دا یا به باکی یا به وقتی باکی دا او دا مبارک دے دا وقتم مبارک دے دا نبی علیہ السلام دا گیری دا ارشو نسکے پی سکے پی سکے پا دا دا خلکتا بیان کری چه موه مبارک ده اوه شباغینه لوه لوه سرمایه اوه دخده کتاب ده او باد نبی علیه السلام احادث مبارک ده دا اغا ترخیری اوه ناغه نگرزی اوه چا اغا خواه اگرزی زین لغدالار مشال اگرزی نوینه نا او پلانی پلانیسیز ده دا متبرکاته بزانه جوڑه تا قوبن د پټو سره 24 کې دغه زمانه کې اونیز هغه وو اې دې ميد باندې پاکستان ان دستانه پاکستاني او په پا دې قابځو داري کور چې کم لو باغې اې خدای حکومت او ناغه اوسیدونکو خلکو له وسکار کو چې دې له سکار وګره په سیښتکو مونږ په لړاو لړاوې حکومت کو دا موږ تاسو ته دا پټه چې د مسلمانانو طاقت زیاتې غلبې زیاتې اثرې زیاتې له مسلمانانو نو مذهبین هغه چې او دغه د پاره یو کس پیدا کو چاته پندروي نه پیدا کو چې ورګا یو دا پیدا کړ هغه آغا پروگرام هغه چکم دینو د خلقو د مسلمانانو مخنوی د صده پاره بیا امریز راولای کیدو ا چې کوم سیس نو متبرک نه هغه تبرک وغرځاو زکه خپل خو نه منل انګریزان غو خپل نه مونې داشه متبرک هغه سره ایمان غی کوي نشته دا تبرک او متبرک غاڼه یا چیزونه د خپل مسلمانانو کوي نا امریز اغا رو لگیدو. او اغا دا سی زنه اغا پیدا کلل چی دا مسلمانان پاگی اختا کی نا یو و تا دا قدم شریف دی بل و تا دا خور سی دا مبارک دی دا سی زنه قدم شریف اغا پروتو اغا زمانه کی دا یو کس اغا رو لگید. او بچاته شکایت کو د شمس مل شهید رحمت الله علی بارک چا دیورا متبرک سزنه غنی دا قدم شریف نو ور سره نو د غوغا چسا مليان او غو سره شو اغهم بچاته او ګوره د نیمانی هغه خوی راولیکن بچاته پيشل مليانم لال دا زمانہه اشه اسمل شهید رحمت الله علی اغم لړو چکال لے لو نشیش میں نشید پوشو بخبر اپو چی داخو خبر ابل چاندا زان سره طالب واغس تاغلے قران ورکو ابوخاری شریف ورکو وی رازم اپسی لے دربار تا بادشاہ جیندن نو تو کسان مخالف نہ استی نو یو نذکی او تاخ کی قران او بخاری کی خودنی دے کے بادشاہ نا استا قدم شریف پا گٹرا وڑیشوا اغه کې دا چې پله پکې نوی دا د نبی له سلام څخه نه خراب پکې نو قدم شریفاته کوي چې کله غړاول شي نه بادشاهو امولیا نه وزرا چې سونه غيوا انګامه جوړ شي په سیده دا اغه د شرف او عزت په اړه او د تعظیم په اړه شاته داغه طالب پزين نشته د مولیا نه یوګن مونږ چې دا به ته بچات په څو کتاب وختناو كلا چې تاسو طره تعالېوله باندې سيدل ناغه وګوره ا تعلم ته خورم نه والا ابو بخاري پیجن چې دا قران دی په سہی سند سره دا قران دی دا الله کتاب دی او دا ابو بخاري دی او دام پټ پټره چې دا سې کتاب دی چې قرآن کریم نروس در جرده را در نبی علیہ السلام احادیث پکر آجمه ری آغا وی آو آغا دواره اغ اغ خلق شاہ سیب نو چې تالی براول شاہ سیبوت زر پاس دو آغا خلق دوارا بادشاہ وزر آو آغا وخو آغا تالی سٹی ملیان چو اغا پاندس دل آغا ی پا زیناز پات شل شاہ سیبوت زر پاس دو قدم شریف توایدہ قدم شریف دی او خیماتا سسانت دی پا دیوانه سر دلیل لی چه دار او دا قرآن و دا کتاب دا معلومه دا چه دا دا اللہ کتاب دا یا دا پیغمبر حدیث تری بالکتاب نو چکل تاس کدم شریف رو لو نو بیسانه دا شیمرو لن زپا زن نم جو کلو او چکل دا قرآن و, دا قرآن و دا کتاب رو لشو دا, دا الله کتاب دا پیغمبر حدیث نزپا سیدم ازما طالب تاسو ټول ناس پاده شوي نو تا ته متبرکات تاسو نه مننه کوم نه منو اشیا سه بیا دربان نه راو دا د ځانه جوړي تک سې هو د کیچ کم نه دا مارو ووستوم وی دا پلان یې کیچ کم نه نه د زمانونو پلان یې جوړو ته اودا نه کې دا شې دا غار دا کې دا شې ساتنه را داخله جو پاره باندې پیسې او ټکسی په لګولي او خلک هغه تر اجازه مو دا ټول ځان نه جوړي قران د الله کتاب دا متبرو کتاب دی ځکه هغه ته ورسوه چې تاسو به یې فرشته به راوړي او تعلق کوي دا دا غا نشان ده د مشرې ان فی ذلکا به شک فدیکې لا ایتلکم خامخان خیر استاده پارا ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان فلم ما پسر کلا فصلا جراوان شو تعالو تو تعالو دل جنون دي سرد قال او تعالو ان الله بشك عل متليكم از می تاسو بنهر پيونه سرا فمن شریبا پس چا جوس کی او با منو د دینر نا فليس من نين نبيته د ملګر زمانہ وملم يتامو اچا چزان مولنکا فانه من بشك د ملګر زمانہ دي اللہ منع طرفا مگر آچا چاڑا ککا غرفتا لپا بیدی نی پلاس پل بندی یوی لپی اجازت شتا یا لپ اوست کئی دو دری زن مالو لو دنشتا فشریبو پرزی اوست کلیو با منو داغین اللہ قلیل منهم مگر لخلق پادشو پدیکی اتیاز رکسانو اچوبو بندی ورلو نو په اندازې ده بدروالو سره پاتې شو 313 پاتې شو اوس 3000 کې 313 پاتې شو هغه نور او بیسکلو کې ډېر اوپر سي د تطبدي پاتې ګوښه چې سلام موړي نه ده کار نې شو کوله اا چې دیوګي درمیاني نه د سپکي نه ده کار کولې شي اا چې نه کېټه ته مخ روانې هغه مال کې ډاکه نه پزه پروتې شنازي خو دا او بس کل سنا روا خنو. او بس کل خو سمانه ندی خو دا وقت منو امیر ورتوی لیو نبیس کئی دا کتدیو پیره یا کار اغبر اوا بی خو امیر تو پتی چی دا کار مکای او دیل مزه. نه حکمت پیغت مالومی نو بیا تابدار امامورون لچون چراغی کی نی پکات چې داولې او دا څو چلو داولې دا آغه نه دا تاسو مکوو ځکه امیر وته چې بابا نسکه اه کړای نه تاسو سی اجازه شته سلام ما بسرك الله جوازو چې تیر وته دا غنهره نه هوا هغه والذین کسان امنو چې خنه کلام او هغه سره قالو ایدی لا قتلنا اليوم طاقت نشتا زمنګا د نن بجالوتا و جالود و جنودی پلاخ کر داغو قال اللذین آو یا کسانو یا زنون چی اقینکو انہم چے بیشکدی ملاق اللہ یو زیکی کبال لا, لا سران کم من فیعتن دیر پیری و طولی قلیلتن لگ غلبت غلب شدی فیعتن کسیرتن پٹوے دیر باندی بے اذن اللہ پو کم دالا باندی واللاخ دے پاک ما اس ولمار کلابرزو چې مخامخ شدی لجالو تا جالو سره جنود او جنوده الخر دا سره قالو وی دی ربانا اربه زمونګه افر علینا راته کې موږ باندې صبران صبر او ثبت ام مضبوط کې اقدامنا قدمون زمونګه ونصرنا او امداد کې زمونګه علی القامل کافرین فوق قوم کافر باندې jihad me jihad للل میدان تعالل اا اغه زکه تسبد دعاګانه وسکې یا الله زمونږ هم ددګې یا الله مونږ له فتره یا الله مونږ له کامیاب را اا فور د امتحان کې دعاګانه نبی الی صلی الله و سلام ثبت قلبي علی دینک الله زم ازو مضبوط کې په دین باندې یا به فرمایله یا مقلب القلوب قلبي یا مقلب القلوب یا لا تجعل قلوبنا علوان کی نا لازم از خپل تابع داره تا وळे الله ما لا خپل دین باندې استقامت وکلک را کی میدان د سجو شو د امتحان د سختری الله نه دعاګان غواړم دا نبی عليه الصلاه والسلام نشکرې دعاګان عقب اوتلی دغه طریقه د نبی عليه الصلاه والسلام دا چې دې میدان کولاله او د واکې الله زمونږ امدادو چې هغه دشمن باندې فها زمام واشکسته ور کاری لا به ازن الله په کوم د الله باندې او قتل او قتل کو داوود داود جالوت او داوود علی سلام جالوت جالوت لره او تعول الله المل او ور کول الله ته بات چي ول حکمت او ويا او علم او اخلود تعم ما داسنه دا عيشه چې دال او وآتاه الله الملك الله باچې په ورکلوا اغه حکمت په ولا ورکلوا چالا تعالوت لخه جالوتې هو درڅڑکاو هغه بهغه مګه کنه او هو الله ورکلوا او قران مما دعسنا ايشا چې د الله رضوا الله یې سمرا چې موږ وخته ورکلوا نه کسوره انبیاء ولسمه سپاره ګورې الټکیوي سورة الانبياء والاسم سبارة آيته أتياكي وي أسي آيت وعلمناهو صنعة الأبوس لكم لتوسنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون وعلمناهو صنعة الأبوس ممن بشکر انتم شاکرون منگا داود علی موږ داود علیہ السلام لا پي ورکلوا د دې پي ملارکلوا چې زغره به جوړولې الله وی داول موږ ورکلو دا پي علامه موږ ورکلوا زغره پي ورکلوا نور کار پلاس باندې په خپل باندې به کوو الله یې دا زموږ رضاوه نبوت ومل ورکلو ادم مل ورکلو دازم الله پوه لهمونږ ووررکلو وه خو باید چاهتم له مونږ ورکلوو واللاله دف الله الناسسا او کچرن د فکل دا الله خلکو لره بعض هم پدی په دی کې بهې بعض په بعضبان دی حمت د جهې بهیانو شرت دا جهات دا سره پاه دی نه الله و دا بعضلهمونږ بعض پیدا کوو چې دغې مقابله چې د غ غ زور شوور هغه دف کې لا فسه د نوخه مخه خراب شوی شو با. و باز مکه الله دې خون ریزن باز مکه دا کې شوی و د قتل غارت نه باز مکه مخه راګه ډک شوی زکه ما مقابل اګه پیدا کولای دی دشمن لما مقابل پیدا کو انبيان میرا له حق پرس هغه میراولېګل د دې باندې حضرت شیخ القرآن البصیر د پاس لیکلو من الدين كشف الغيب عن كل كاذبين من ادین کښه ولغیب عن کل کاذب ومن کل بدعۃ اتابل مصاېبی و هر یلا چې دا غیب هغه پر سدی هغه هر هغه بدعتې چې بدعت بندرت لکل کی چاه له ښکار او غشفاع دین خلقو تخکارش او دا هغه کوم غیوب دي چې په ټول رجال خلقو تخکارش لالا رجال المسلمون له هدمت لولا رجال مسلمون لحدمت سوام دین اللہ من کل جانبی کچھو مسلمانان نوے لولا رجال مسلمون لحدمت سوام دین اللہ من کل جانبی کچھو مسلمانان سوڑی الله مجاہدین نپیدہ کولے ناغذین ادو عباد خانے اغبنوڑی دلو دا مسلمانان اغبه نده دلوی دا مسلمانان مرکزونا اغبه خراب شو <صح> از دکا اللہ جهات فرس کرده لفظ دت الارض ولیکن اللہ لیکن اللہ زو فضلین خواوند میرا بانے ده آلالعالمی ان پا خلکو بانده وستسلی الله ورکی پیغمبر تا تیرک الله اللہ دایتون دا اللہ دینت لوها چا بیانو یمون علی کتا تا, تا بیل حقو دا پارا دخکار کل داک و اینکا او بیشکتو لمن المرسلین خامخواد لیگل اشو نئی پیغمبر کتا نتسلموی ستا رسالتو پیغمبریو نبوت نمو نئی نپروام کوا ولی تالا اللہ نبوت درکل ری تالا رسالت درکل دی او تاتا تا اللہ پیغمبر ویلی دی او بیا مداری داری اغه دل <سؤال> درکړې د نبوت نتزا لکه یو دی من زکاتانه منو چې ستاد نه بوتا ایس حکم کوي نه کوي نه الله وینيږي کنه لکه سوره تراد او دی الله سم سپاره اخري آیت ته وای وي ويقول الذين كفروا لاستمر صلاه وايا کا سانچ کافراندی نه تراله غل شوي جواب قل كفء بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب واطغى بر الله کا سیدی گواہیکون کے پمیاز ماکه پمیاز تاسو کی دلت ملاته سیور کی وانک لمن المرسلین ابیشکته مها دل گلی شونے سورۃ یاسین دوشتو نصارا تر لمنو هل تم اللہ تسلی پیغمبر تور کئی؟ چی پیغمبر کتان منی پر وانش ترے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین بیشکتو خامخادل اگلشونی انکا لمن المرسلین بیشکتو خامخادل اگلشونی دل تمویو و انکا الرسلو فضلن آبازهم دا پیغم بارانه غره کړل دي منګه بازه په دې کې علا باز او په باز باندې علا یې اندیا دی او بنه غره کړل دي لکه سوره بني اسرائيل په لنسمه سيپار کې راځي ناز تکم وای ها سوره بني اسرائيل په لنسمه سيپار په پنجو پنجو بیان کوي وَربّكلَ من بمنْ في السماوات والأرض وَربّك آلَ بمن في السمااوات والأرض وَلَقد فظلما بعض النبين على بعض وَاطين أدعود زبور وَلَقد فزلنا بعض النبين آ يخن غك الجمغا بعض دبون على بعض ب بعضبانديدلوي تل کار سلو فزنا دا پیغام بران غره دی دي مونږه باید د دین علي باز او بعضه بندهي نه لا غره والے ورکول دي لیکن بل طرف دا نبي عليه الصلاه والسلام حدیث کرازي لا تفذلوني ما غره کوي ما علي موسى او موسى عليه السلام بندهي ما په موسى عليه السلام بندهي ما غره دارنګه کله وی لا تخيروني على موسی ما غرك ما په موسی عليه السلام یا په انس عليه السلام باندې ما په انس عليه السلام باندې غركا و ما هغه د وی ا قرآن کله وی تل قارو صلوا فذن بعضا على بعضه الی من غرك الی بعض الدین په جواب کړئ چې دا نبی عليه السلام او تواضع ان ویل دي د انکساره او دا جذبه د وجنې ویل دي دریم دا دا کوي چې نبی عليه السلام زکه دا ویل لري چې تاسو مالا مختلع فزائل مجوړه وای د زانه فزائل مالا مجوړه وای دریم باندې چې تاسو مالا اغه فزائل مذکر کوي چ پاره سره د نورو تلین چې کم د ناراضي د ام بي عليه السلام توهین راضي یاد ده چې تاسو مال هغه غره والي هغه بیان وايي چې تاسو په هغه کوي لکه هغه مسلمان هغه سودا کوي لا او یادی عقل سپېړ ورکړوا او دغه مقدمه نبی له سلام الله نبی علیه صلاة و سلام متوفر مل زمان بارک جگل مکوه مختلف جوابات چکم دی اغا کئی اللہوی اتل کر رسولو خویو غرووال اغشتا سو درجی لحاث سرا داقی دیل حاث سرا انبیاء علیه مسلم زمان پاگی ایمان طولو بانده ره باکی پادشو مرتبا و درجا نفرق اغشتا دی قرآن اغدل تجکر کرده منو مبا په دې کې منا سوګدي کلم الله چې خبر کوي الله خبر کوي چې الله غسره و رفع پرته کړي بای په دې کې درجات درجه کې درجه ولا پرته کړي په دې زمانه داشتہ او فرنده دې وضاحت کو ولوا شا وعاتینا اور کلمه ایسه السلام تا جزید مریم البین اسکار دلائل دا دا غزان له درځوا وا اي يد ناو امزبوط کړم هغه قدس پاک جبريل سلام سره دا بل دا غزان له خصوصیت شي ولا انشاء الله د ایت او کچره رضاوی د الله مقطع اول لزینا جگہ یمنو کسانو من بعدیم چر استر دینو مم بعد ما پس دا غینه jihad هم البینات چرال دیتا دلایل استارا ولكن اختلفوا لكن دی اختلاف کو د اختلافو اختلاف کو مخزوب دلتم دی لی یا بقول واکم د ډیره پارا چې موږ تاسو زمایو اختلاف تاسو کې راغې ډیره پا چې موږ تاسو باندې امتحان وکو فمنهم وذبا ی پدیکې مناسو کو امنه چې اكنه کوه منو پدیکې مناسو کو کفر من من چې انکارو کو ولوشا او اوکر زاد الله تا و لا ان شاء الله کچره خوخه الله کا زور د ایمان مقته تلونه دی بجګلنه وکړي کچره زور د ایمان ایمان نه اکراه الله ته غره وې ټول خلق به یو وو به ایمان نه ولاو یو کافر مشرک برو ونه دنیا کې الله اختیار مون تراکلري ولکن ملا لكن الله يفلوکای مایورین هغه چیراده وکي یا ایهالذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم ده سورۃ البقرہ درې ختمه ده د دې ځای نه سلور مېسا اخیرا نه د سورۃ البقرہ هغه شروع کیږي اپ دېسته کې انفاق په سبیل الله تعالی ترغیب ورکې انفاق په سبیل الله او بیا دا د طره مثالونه بیانې دو مثالا زه ذکر کوي د اخلاص د مال او د ذکر کوي د ریا د مال الله ته مقبول نه ده نه منظور دی او عمل د اخلاص الله ته منظور دی د ترغیب مال د اخلاص تور کوي او بیا منه کوي د اعمال بیکار نه د اعمال قبيص نه چې د الله په نوم نه قبيص مال, مال, مال ورکوا او بیا خیر وکړي چې اغه سلوخ قسم معاملات اغه ذکر کوي او صورت کی بیا اخر آیت تی اگر پور صورت خلاصا اگر آخلی ندیجی کتر غیب انفاق بسبیل اللہ تا یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو انفقو خرج کهی مما دا آغم رزقناکم چی در کرمان تاصلا من قبل انیاتیا مخید راتلو یوم دا غرزنا لا بیعن ینه تجارت فيه فاره کوا لا خلا انا به قل ولی ولا شفاعه انا به فارگی شفاعت عادل دکه زکووی تاسو خرج کئ چه کلا کل اسلیم کل مال خرج کئ وریا له خرج یا کل کلا مال خرج کئ خو نظر دغیر غیر الله کئ نه ننا علوی ننه د الله مالو مال له غو د الله دنه کمال له له رییا او نظر دغیر غیر الله اغمن ذور النبی او ک تاسو مال او دولت اقدی جمع کړی چې دا له سباله زما قیامت کې په کار راضي الله وینا نه مالشته اغه استل او کته چې په دوی تعالی معاشه در په پلم نو ولا خلا او کته چې رضا مال بس او چې فرض دلته کې کی براله والی ولا شفا نو یو پکې نه چلی ول او کافران هم ظالمون دی ظالماندی الله لا الہا اللہو والکافرون کے وقت تعلی لیا رئی ولی ولی مال اولگوئے زکاو لگوئے والکافرون ہم الظالمون زکا کافران ظالمان دی دویم مال زکاو لگوئے کافران سرا جہادو کہچے دا مسئلہ نمانی الله لا الہا اللہو دا مسئلہ توحید نمانی آغی سر چھے کم دنو جنگ دا آیتل قرسی را او په دې آیتل قرسی کې دا الله اسماء اورځر کوي غوت ذا يرن او چته اشاره او آیت الکرسی دا یو لوی صورت تی یعنی لوی آیت تی را درجی لحاظتا را آزم و درجی را او درجی دمار زیادتا را چه چاہتا دی جننات شکیتی ناغیبان دا شوفکا اللہ شفاق لورکی او دا مسئلہ دی را دا سنچ خلق دی ری گی دی نو داغه ځکه ناشته هغه ځکه ولرده داغه ځکه عقل له هغه و نشان نه راوغون تر اغوستي ولګ خپل کار کوي ومن خلک نه څو اړ نه کله بیان نه خراب خلک یې کله وبلا کیو خلک په لانجه باندې تخت کړی دا هڅه قران سره نشي زیاته قران سره له زول نه کیدلی نه تا بیا سوي لید شي تا نه بیاو ته تخت د قران اثر دومره زیات دی او آیت الکرسی ناداره درجه لري حستر اعزيت دارنګه چاتنور دماغي نقصاني بيماري وي او دا په شوب کې الله ورله شفا ورک کمزور کې ايتول كرسي لستي شي طاقتور کې داخلك ناراضي جنات په ناراضي پریان په ناراضي او قرادين په مخ باندې بتختی دار نه ايتول كرسي باندې راک راضي حديث کې نبي عليه سلام فرمایلي دي سورت ايتول كرسي شپی زان بانی شف کی آزان بانی دا دمواجو آیت القرسی آده و فادشو نبس دی با جنت تا اللہ داخلی صرف اغمینس کے خوب چکم دے نخائل لے کا خوب کی مرگا غی نجنت تا بے اللہ داخلی دولویا درجی چکم دے نشتے ندیو جن یو پیرا دا عبداللہ من عمر رضی اللہ نو قافلا اغرات للا او بل طرف ته عبد الله ممسود رزلان او هغه قافله ور سره یو یو ځئ شو نشپی چې کله یو ځئ شو نه داره هو کار داو چې یو ځکه د موندنی ته پوز به یو بل نکاو اځمن خلک یو ځئ شي نه لکه جوار پرې وتی ریکولار دي ا دالنګې دیلو شو کله شو دا ته پوز نه د یو بل نه دای او هغه بچیو یو ځئ یو بر سره ملاقات به وکاو ندی نیتا پوسی نبیو بل نکولو نا نوش پرا تیار دا اردو اللہ من مسود رضی اللہ عنہ السلام خلام دی اردو اللہ من عمر رضی اللہ عنہ السلام دی انتظام کون کرے اللہ همی شجون دے سنا پاقبان دے نرازی. القیوم القاوم علا كل شئئن اللہ پار سبان ساتھن کرے ومدبر لکل شئئن كل حین او انتظام کوون که داریو ا په هر وخت کې دی القیوم دا الله همه انتظام تنظیم کونکي دی او همه شي ژوند دی پنا پاګبان دی ناراضي لا تاخذو ناراضي پاګبان دی سنت پر کالي ولا نوم او نسخو يا غره د ریکس مخوب دی يا سينه دا يا نواسته يا بل نوم دی نوم ا خوپتا وی چې دماغوم دې آسترګیم پټی وي هغه ته نوم یې موږ ته مو کامل خو به لکه وی فاسوا چې نه پسی په خوباشه کارڅې د ورغلې دې نه دا دماغ یې بالکل بندي او سترګې یې بندې دي اناس انې ته وي چې دماغ یې ګم غنټي دوتہ ونده چې څلې خوړي دمه وروه غنټي او پر کالې چورته وي ن پرکاريدي ته چې سره کې په ټيو دماغ یې غويخي اندا ته وندا نه الله وي لا تاخذو سنتو ولا نوم الله باندې ناراضي نه په سنت ناراضي نه په نوم ناراضي نبي پرکار راضي نه په مکمل خو برازي لهو ما في السماوات بغلا پر قبضه دياس اسمانو کې دي او اچز ما کې دي من ذي سو د یاشفاو چیشفارس پوکی اندو الله سره الا باذنه بغیر ده حکم ده الله نا او من الذی یدی من من ده کو کې جمع ده یعنی کوم یو الاست ده چې تاسو ال احمد ګار ورته وایي کمیو پکشته ده یاشفاو چیشفارس پوکی عنده الله سره الا باذنه بغیر ده حکم ده الله نا الله سوپه اللہی زندگی کلئی نچا مجالبو چې خبر کدروگی یا لما پوئیگی اللہ ما پاسو بینی دیہیم چا مخکر دیہ ما خلفهم او آغا چا رسطر دیہ ندی داہیم زمینو اشارہ علیہ اوتارا و لا یحیطونا آگیرن شے چولے بشے اندیوی ذری من علمی دا پویداللانا اللہ بمان شاہ مگر آغا چو غالی اللہ و اور غل دے کرسی او با سید اللہ اسماواتی اسمانن رتا والارض ازمکوتا ودع اللہ انم اسمانن ازمکوتا را سیدل دے کرسی ورتوی یاو کراثۃ العلماء دا علماء اغدل توئی چې دا علماء دلې اغناشتي ا تذکرہ د علم بکه کیږي کی. یا کراثہ کاغذ توئی چې پاره منه د علم خبره لیکل فاقی بنا ده علم نقطه او خبر لکلیشی شي توی کراسا واسی ها کرسی ها سماوات بلرس و لا یعوده او نسطلکی گی دوالله حفظه ما فساطن ارده دارو بانده نو اسمان پیداش بانده ایس شو ویده او ندزمکی و هو الالیه و لزیم او دوالله لویر زاد داو و لویر ایشان داو و پیت بارد زادا و پیت بارد صفات بانده دیر لویده دی اگر ده ایت کی اگر أغ... اسماد نمونه اگر ویو اللہو دا یو لا الہا دا دویم اللہو دا درم الحیو دا سلور القیوم دا پینزو لا تاخذوه هو. هو کی زمیر دا شپا گو ما فی السماوات ما فی له کی بیا اشارا دا غوامو او تم من ذا اللذی يشفعو عنده عنده اللہ سرم دعتم او نهما اللہ بی اذنه ہی کی زمیر یالم شده کی مستطرد ہوا نا لسم او یو لسم و لا يحیطون بشئی من علمه ہی. او دو لسم اللہ بمعشا او دیار لسم او ها دیار لسم قرسیهو او صار لسم والآیا اودهو پین لسم واهو واعا او شپا لسم العليهو او لسم العظیم دا اسما دا اللہ پاکیری دا ولستی ناچه پا ولست پیریانهو نزغلی بے ناچه پا یو یهو بے نابا نزغلی اچه نزغنی بی حیائی نبیان نور ترکیم بی <خدا> خدای و لعی ترکر اوالا خواه باز ای کنا سنگجی زمانگ بنیانو کیا سی دیکن بی حیائی وانتایی اخبی علی تکلی ایم ندا آیتو لکرسی بیوایا آشوف کفی اللہ بول خو نور نخری پیخی آول مکوا چوز تلیشنو آغاوالا یوسد آگا کیا بل زی بل دا تولی چتر کانٹول کولیشن لایکرہ فی الدین نشتا لایته برداشتی پدین کی لا راه ومال مال ملګے انفاک مکه دی رپاره چې تاسو دین ته خلک مجبور کئ لایق راه ف الدین دی رپاره مکه و چې تاسو مال دی رپاره لگا و دارنګ لایق راه ف الدین نه دې تاسو jihad او چې تاسو مجبور کئ خلک بلکې jihad سره د شوک او د کوبر طاقت او کمزوري کوي صرف دومره خبره ده دا مې کافر ته چا وېمان نه ولا کنه وځنم دي نه نه داوته نه ولا اکراه فی دین نشته زبردستی په دین کې ان چې کلا ایمان راوړی دي نو احکام ته زبردستی شته بیا اوی د پزره مننه کوي دانه زکات نه ور دا بیا وکای او احکام بالجبر هغه کوم نه نشته قد تبین الرشد و کار شای دنی غلار من الغید کومرهینا فمن یکفر فتاچین انکار کو بتراغوتی تفریق روشتان و یامین بالله او یقینو کو په الله باندې فقد استمسکا و تاشر منغول اوله غولا بل عورتونس قاطا غرسے مضبوطه باندې دا شیطان انکار کو دا الله کتاب ترغه نی یقینا فلک رسو او دا سرسه دا لنف سامال احا چنشنی کی کیا غیل را و دا شنی دوالن دا زدی دوالن را اللہی راشو پا دیر سیبانی زانو تاری و اللہ خود پاک سمیون او ریدون کدی علیم پا لپار سباندی اللہ خود پاک ولی اللزین مددگار دا کسان دی آمنون چا مومنان دی وزدل دا که دو اجمالن اغا بیاندی یو دا اولیاء الرحمن او بل او اولیاء الشیطوان ناولا دا اولیاء الرحمن اجمالا او تفسیری بیارو سے ذکر کئی اللہ خود پاک ولیو اللذین مددگار دا کسان دے آمنو چا مومن اندی یخرجوهم و باسدی من الظلمات تیرو دا شرکنا ایلن نور ناد ایمان تا واللذین او آکسان او دے مدلہ کفرو چا کافر اندی اولیاء و متواغوت ملګری د دې شیطانانه اندې یخرجون او باصدي من النور رنا د ایمان نه ال ظلمات تیرو د شرکتا دا, دا اولیاء رحمان کارسدې نغې په قران سنت تخلقه را بلی او دا اولیاء او شیطان چې هغه دشمنان د الله دی دای کار سره بيدنه تخلقه را کاږي اخره پاړه مختلف ترې کې اختیار کړی همه اولایکا داکسان اصحاب النار خواندان داوردی همه فیها خالدون ای با دین پاقی که همیشه وز دیده نا قده ایتونو که دو واقعه کوي د اولیاء الرحمن د اولیاء شیطان خو لف نشر غیر مرتب لف نشر غیر مرتب دا چې اجمالنه خو اول مثال دا اولیاء الرحمن بینکو اللہ و لیللزین آمنو او ور پشے داولیاو شیطان جو هر کوچوال الذين کفرو اولیاء متاول ندېږي کې طریقې بدلا کړ دا اولیاء او شیطان مثال مخ کې بیاناو او دا اولیاء الرحمن هغه کوم دینه روسته بیاناو دا ولي دا ځکه چې درد نقصان ډېرو داولیا او شیطان نقصان نه وو نشه خلک داغه نه زنبوش کې د دې وجنه هغه مخ کې راوړو علم ترا ایا تان کتل الی الذی یکستا حاج ابراہیم چې جگړه کول ابراہیم علی السلام سرافی ربی په یوالد خپل کې ام آتاه الله المل دات ورکړ وال الله دبا چي بچاو لکه دا نمرود نمرود بادشاہ اس قال ابراہیم کله مکه چې ابراهيم عليه السلام رب الذي رب جمازه ته يحيي جنن کول کی وي امید امر کول کی ابراهيم عليه السلام ورته زماړه باغ دی چې مړه کول کی څوک پیدا کوي اسوک پناکل نده څه قالو ان امروز انا زه اوحي جن کول کول شم او مې ته امر کول کول شم ده غزم کومه ده امر کول کول غزم کومه ځباع چا ما اختیار رات دی 500 لړ سره په پریزم می جون کو او غناه 5 کم جون می مړ اغه وي خان ابراهيم عليه دا د ډټ کم وکړل کم وکړ ته څه زیات قال ابراهيم عليه السلام فان الله ادهش کل ایتي راخيه بالشمس نور لړا من المشرق ذو مشرقنا فاتبهان ترخج ود انور لړا من المغرب ذو مغربنا ځمعه تاسو تارکه مشرک نن ور راپورته کوي اپ قبلې دي ترې قبلې نه کوي جوه زه خدانو شویل زک هغه نور پرستو او پرستو نکدې چې زه را کوي جوم بیا د هغه الہ توهین نه تاو دارانګې کده چې زه را کوي جوم دا زره را کوي جوم چېاباتو چې څنګه مخه چارا کوي جو د دیمه جنا غریب حیران پات شو جواب ابراهيم عليه السلام ورک اخال پکنه او یاقل لهنکی نو اخال پمال دولت ناراضی کچره وي د بچاهانو کې بډې رضایتو دی بډې عقل مندو فالالا دغه نه اختیار وکړي چې په پیسو په دولت باندې عقل والے نموري بچا دے او عقل پکره ته نشته دی اده دی چې داسې جواب اغه اوه ابراہیم علیہ چې د عقل سلیم نه غړې ښه ته ور زده لیو نه عقل پکې نه مال دولت سره عقل نه راضي عقل چې راضي نه قران او سنت سره راضي نشه چالو شو فابئت الضی کافروا حیران شاکا سوچ کافروا وا حیران او پریشان دکسه پادشو خو له واځو خته مونږه ته پوښتنه کوي چېنګ وایو خو له چېنګ و خته استرګېره ود اغه بیا نه چې جواب وکړئ دا الله باطل پر소 دا حق پرسمه کې شرمې آ را غورځيې سپکې آ غوچ تاکي او چا نهي نو کاه توهينو شي سپچي نه غبيان غنيختي ځکه هغه غبي اېبراهيم عليه السلام سره بیا مقام <تصفيق> وقنشه ولا خدای طاعت لاياد القام الظالمين حجتنا رکه القام ظالمتا الله توفيق او دليلان ورکه يم ظالمتا نکا سره شي او كاللذي مثال وزاولياء الرحمن ذكرتی او دا ذكرتی پانا في دلم غیب او كاللذي یا او مثال دا کس مرح جتیردو على قرية ویو خار يباندی او دا پریوتوا الاغ روش آبا جتنو باندی قال دا سب فیغمبرو نو غلم دا دا زیاد راجع دابې چې دا غزر السلام غزر السلام په ولاکه باندې هغه تیرې دو او هغه لاکه هغه په وته وانه لري دا وا لاه حیران شو ورته نبی وي ان ما یہی قال غزر السلام ان کې بابا با کلازل هل او دا کل خود پاک بعد ما ته په څوار د په دوه دوغینه پښتون لري دوغینه دو پښتون دو زری زری کې دوغینه تاکر چا با دیرا پریزو نقدر وڑیشت نیارا دا کل نلی دلی دی دا کل پیوت ری آباده خلابیشی دی خلق مل ری دابم بیا بچ ساماتاو اللہ پس وفایم اتامین سل کالا ثم با عصاب اجوان دیکو بیا اللہ پورتکو غزر علیہ السلام نیچے کال اجوان دیکو نو اللہ دی تپوسکی قال اوے اللہ کام لبیستا سمر وقت قال يا غوزل السلام لبست يوما في ركل مد يرزا ابا ظيون يا سي شدروجي صورتي ركلوا قال يا الله بل لبست بلک رکل تام تامن سلکالا سلکاله تیرکلوا غوزل دا تیر کل نن دخ یو قال مد تیرکل دے سلکاله تیرکل دی نداو یو مش مد دا رضا تراغه بالکل اخیری ایام اغیوی ما یاورستی رکل دا نبیعوی ننا آبازی اوم سیساد رزمی تی رکل دا یا نیم رزمی تی رکل دلیل پده خبر ده چان بیاری هم السلام آلیم غیب ندی سمع ختم شوار ملی نوری خوب والا نوری خوب والا امتحان وفات اللہ راوست دے اغنه اوری د عذاب چه پچارا غلو اغینه اوری دل نچه د عجل را شی او بیا غا خاک را شی نبیع سو بیا مغا اوری نیو طرف تا عصماء موتای دی بل طرف ته حیات انبیاء یا دی ویحات الانبیاء اشتا دی انبیاء قبنو کی جند دی بل خوابی ملی اوری پلک انتظاد دے پده وجبان دے لا لاي ما باغو فتر اوس بيان جنده کو تاسو ته لا کو سمرا وق وی لبست يومن ابا د يوم نپیران بر خو درونه وی چې انبياد روي قال لا لا بل لبستا بلګ تیکل تامه تامن سل کالا فنز پسو بلا الا تامه کا خلق و شراب کا اس لم يتسنع چې خراب شي لم يتسنع لم ياتي عليه سنون فيصير متغيرا کلونا پاگی نده تیشوی چگنی اگا خراب گرزیده لیده لم یاتی علیه سنون فيسیرو متغیرا وی کلونا پاگی تیشوی نده چې هغه خراب گرزیده لیده او تغیر خوراک تیر اغلی ده سالم رو غرمت برابر سی سلامت اگا پروت لم یتسن خراب شوی نده وانظر و گوه الى حمارکا خرق پلتا وَلَنَجْعَلَكَ عَادِلًا بَاقِيَ الْغَزْوَىٰ آيَتَ لِلنَّاسِينَ قَدْ فَارَخَ الْكُلُّ وَانظُرُوا بُغَرَ إِلَى الْعِظَامِ أَدُكُهُ ذَخَرْتَ كَيْفَ نُنْشِئُ زُهًا سَرَڠِ رَئِزِ كُوبُ مَنْ أَقِلَارَ إِلَى الْعِظَامِ يَنِي إِلَى عِظَامِهِ دَ اَلِف لَام بَكِ دَ اَيَوَى سرنګې راځي کوبه مونږه غېلره نونشي زه ها نه رافعو ها سرنګي دا خربا مونږه پورته کوو څنګه ودی پاسي سمنخ سو ها بیا باچو اغیت له ماغه ها فلمه تبین له یو چخکارا شوغتا چرس باندې پوهه غزر السلام چوی دا حالت بل دی قالو غزر السلام علمه زخه پیغام ان الله عجبهش کلا علا كل شئ ان قدیر فا ارتبان نئی طاقت لرون کرے یا دویم قرد دے قال آلم یعنی قال اعلم قوی قزر السلام چه پوشا اعلم پوشا ان اللہ ها دے شکالا علا كل شئ ان قدیر فا ارتبان نئی طاقت قال ابراہیم فا دی ایت کی دویم مثال الرحمن اگا بیانی ذې مثالو د اولیاء الرحمن ارایه کړو وایس خان ابراهیمه پکما کې چې ابراهیم السلام رب یې روزما ارینی او خیمه کی تا کیفۃ الموتہ چې څنګه کې ژوند کې به الله دا به څنګه ته ژوند کې قال ابراهیمره الله او علم تو من آیا استایقن نشته دې آیا تایقن نه کړي ول استاده یقین, یقین, یقین په مانشت قال ابراهيم عليه السلام بلا ولنا الا ولمنشتدي ولكن ليطمئن قلبي لكن د دې را پاره کې چی مضبوط چیز لزمه ولكن سماتلم کلام کې هڅب دي ولكن سالت وليطمئن قلبي د دې را پانا ستنه تاسو کومه ده سوال فخوز انسا اربا تم منتوئلی سلو مرغان فسرهن نعدد کاری ایلیکا زان سره فسرهن یعنی املهن زان سره وساطا زان سره عدد کار فسرهن یعنی املهن زان سره عدد زان سر عدد کو ساتا ثم مزبعهن بی علال کا غی ثم ق... مقتعهن بی ازری زری کا کلام کی دا حضب دے ثم مقتعهن بی ازری زری کا سمجع العلاق لجبل منس کی داد کلام دا حضب دے فصرون زان سر عدد کا این اعملہن ثم مزبعهن بی کا ثم قاطعه النا بجري ذريكا इसी इसी का इसी इसी के सम جعل علاك للجبل نبيعهذا पहल قربانی منهنا داغین جزء النساء جدا جدا के सम درمنا و طالباپ مندا مند باند راضی نالو ابراہیم علیہ السلام دا رسول عمدا لريکې چې کوم نه هغه اختیار کړل اودغه مرغان مختلف چې ځان سره عدد کولم مرغان کې یا چرګا کارغو دارانګي تاسو پکې وو دا مرغان پکې وو نه کې چرګ چې هغه تعلیم پکې داو مونږ تا چې ځان رچل جوړوم چېرته خوري هغه چرګ بل ایران کنه د هر سره راکږي دیما نظر زغیر الله و دیکھري ماقامونه به دیکھري جمعي اوبه دیکھري نار ثبراکاږي اوبابوينه کارونسو نو ځانه چل جوړو ما پړېران ګرځي نار رنگه کارو نه کارغي رسناګري نه رسم کاو د مړ دنیا په شي چا قران سنت پتاډو پړې دي دا لا دینه ته پړې دي او رس ته دمر په مخ باندې چه دبل پا جیب که بیا ناسته دبل پا کور که جیبونه دبلشماره نزان ناغه مجوڑه و او دارنگی تاوس نه تاوس چه کم ناغه زان تا نازیگی لو ببر لکه نیولی و خیسته خیسته نه زان تا غاوره نه زان نه تاوس مجوڑه و پینچه باس زان پا گو تا او پل آآ شان او داگه چه کمده نجو کری و لحیم شایم چه کمده نگرزی سلامم ا کامترا ده نو کامترا سلام خلک مين کوي د تو دنیا سر دور مين ما کاوه چې با سر ته لټ کوپل و غرد دا مارغان ابراهيم عليه السلام زره زره ک الله یې په غر باندې شي کې خودي به عاشر لسک نه ولو او د هر یو نه سر اټلاغه پور باندې خطا وقبال و الله ورته خد الله دا چې کم دې نه ولو او سال دارزي چې إبراهيم عليه السلام دا چول په حديث ترمذي نبی عليه الصلاه والسلام فرمای نه نو بشك مين ابراهيم نه السلام خو د إبراهيم عليه السلام نه زیات حق دار یو نبی إبراهيم عليه نه دا مطلب داده چې إبراهيم عليه خو نو کړه نېچه ایبراهیم علیه السلام شک نه کړې نموغولوکو او کچړکوله نېبراهیم علیه السلام بکړو نه کار کړو نموږه ځاتہ حقدارو مونږ بکاو نېچا غنه کړمږه ولیکو په دیو زبان نه حدیث باندې په مطلب پهونی شوږو را دیکې دارا غلې چې نبی علیه السلام یې مونږه ځاتہ حقدارو داغنه چې مونږ شک وکړو شک نه مراد دار چې هغه کړنه مونږ ایم نه کوو دا الله هغه د ارسنخ کار او الله ورتوقولات چې دا کښې زموري هغه بجوند قومه واعلم یقینا تا واعلم یقینا تا ان الله بهشکه الله عزيزن زورور دي حکيم هاوندې یو ماده مثال الذين ورځي کې امثله شروع کړ د انفاک فی سبیل الله امثله هغه بیانول دالوم باندې مثال بیانې مال فی سبیل الله لګول د اخلاص دا اول مثل الذین مثال دا انفاق دا کسانو مثال دا خرچ کولو دا مال دا کسانو ينفقونا چه خرچ کی اموالهم مال نقبل فی سبیل اللہ اپدین دا اللہ کی کمثل حبتن پشاندیوی دانی دے امبتت چه زرغنی سبا سنا بلاو وگی فی کل او گردیتا یو دانا تاو کرلا او سو دانی دا غینا اغا اللہ پیدایتا دا کسی یو رو پیدا اخلاس اغا تاولا گولا او سو بدلی بدل اللہ داریتا واللہ پاک یا زائفو زیادتون من او چالا چو والی سمر اخلاس دیری دمر عجر و ناسوا بندیر واللہ خود پاک واسون علیم خوابن دا پویدی او دا پراخی دے اللذینہ آکسان ینفقونا چی خرچ کی اموالاهم مالو نخفل فی سبین اللہ پا الله اللہ کی ثم ملائت بیعونا بیانو ارپسی کی اغیلی شریعت مال اخلاص اللہ جنوانا وصور زیادہ اغیلی نور کری خو پا صبعا نی کم شریعتو نیو ثم ملائت بیعونا بیانو ارپسی کی ماسو انفقو چی خرچ کلی مانن پا زباده نیسا را ها ولا ازاونا پا تکلیف سا تکلیف نور که زباده اینا چه تالا ما پلانی وقت دومر دومر پیسی در کلو بی او ما تره پلار کې خیر علی مونو نه نمک زماغ را او خیر علی ادراتم نو بی نه نلائد بیعون منفق آنه پی زبادی چې فلانه کار برا لکه تالا ما مان در کلو لهم دیر پارا عجرهم با دیر دیدی عند فنزدرب ددي ولا خوفا نبا يسيرا عليهم تديبان دي ولا هم يحزنون آنبا دي غمجني قول ما روفا وإن هذا توحيدا ومعفرة أبخنا خير غردا من صدقة دا آخرات نا يدبه هاچ رسي غيبسي اذا تكلف تاثر مالش تي وكالا او بلتا عبتا نغه مال چې پریا لګینغه غپریدا راشه مسئله توحید چاته بیان کا قران او سنت چاته بیان کړه دا برې پیدا مونشي زکوی خیرا من صدقه یدبا و ادا والله ده پاغنین بے پروا ده حلیم صبر ناک ده اوس مثال د ریا د مال اغه بیان دي چې مال دریا ریا ا مخرج کوي زکاتاله فائدہ ناراضی سی وره تاوان یا ایه اللذین امنو امام hey, انا